13. fejezet Dinasztiák Egyesülése Királyi esküvő Olaszországban Milánó, 1978. augusztus 4. Soha még az újkori Itália történetében nem rendeztek olyan fejedelmi esküvőt, mint a mai fényes Milánói mennyegző. A multinacionális metró nagyvállalat elnökének fia és örököse minden férvadász olasz hölgy álma. A mesés gazdagságú, 41 éves Nikoló Rinaldi, ma délután nőül vette a nála 16 évvel fiatalabb, dr. Szilvia Dalessandrót, a fama vállalat csoport vezérigazgatójának leányát, aki még nála is hatalmasabb vagyonvárományosa. várományosa. Elemzők megfigyelése szerint a házassággal az olaszipar történetének vitathatatlanul legjelentősebb vállalati fúziója jön létre. A ceremóniára csak a legszűkebb család volt hivatalos. A Milánoi születésű ifjú Ara az Angliai Vilshéri Római Katolikus Szent Bertalan Leány Gimnázium elvégzése után a Cambridgei Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A házas pár a milánoi Rinaldi palotában kíván berendezkedni. A hírt anya és Csez először el akarta titkolni előlem. Kedves naivitás! Nem gondoltak arra, hogy az efféle tündérmeséket az egész világ imádja. A kórház összes televíziós csatornája több napon keresztül éjjel-nappal erről locsogott a legkülönfélébb nyelveken. Ha nem akarom is, okvetlenül megtudom. Érzelmeim a következő hetekben a hitetlenkedés és a paranoia között ingadoztak. Sokszor imádkoztam azért, hogy mindez csak rémálom legyen, amelyből hamarosan felébredek, és roppant megkönnyebbülésemre mindent úgy találok, ahogy alig pár nappal azelőtt volt. Elmebajom csúcspontján azt képzeltem, hogy azokat az orgyilkosokat Szilvia apja bérelte fel, hogy engem megöljenek, s őt visszalopják Olaszországba. De többnyire egyszerűen csak zavart voltam. Nem tudtam, mit higgyek Szilviáról, a világról, magamról. kínyaimat csak még elviselhetetlenebbé tette, hogy a következő néhány hétben egyetlen olyan napi vagy heti lap sem jelent meg, amely ne érezte volna kötelességének, hogy fényképes híradásban számoljon be a mézeshetek boldogságáról. – Matthew? – – Figyelj rám egy kicsit! – kezdte egyszer Csesz halkan, szeliden. – Elment. Itt hagyott téged. békülj meg vele, és próbáld meg elfogadni azt is, hogy valószínűleg soha nem fog kiderülni, mi történt valójában. Örülj annak, hogy életben vagy, is, hogy teljesen rendbe fogsz jönni. – Ez nem végaz, testvér. Ez büntetés. Délután volt, három nappal azelőtt, hogy kiengedtek a kórházból. A terasz ajtóban üldögéltem, levegőztem, próbáltam olvasgatni egy kicsit. Hirtelen benyitott a nővérke és váratlan látogatót jelentett be. Egy ifjú hölgyet, aki csak úgy mutatta be magát, mint Sarah Konrád egy barát barátja. Tagadhatatlanul csinos volt, kedves, őzike szemét rövid, gesztenye színhaj övezte. Lágyan csendesen beszélt. Csiszolt angol kiejtéséből rögtön tudtam ki ő. Sejtettem, miért jött, ezért megkértem a nővért, hagyjon minket egyedül. Szára úgy tetszett, egy csöppet kínban van, zavartan nézett rám. Végül megszólalt. Hogy érzi magát? Attól függ ki, kérdezi. Feleltem gyanakvón. Ő küldte magát? Bólintott. Maga is ott volt az esküvőn? Igen. Miért csinálta ezt, Szilvia? Megvonta a vállát. Nem tudom. Nem hiszem, hogy pontosan tisztában van a saját érzéseivel. Szerintem ez mindig is benne volt a pakliban. Igen, de az még Párizs, még Afrika előtt volt. Először nem válaszolt. A szék peremén kucorgott, mint valami félénk diáklány, összeszorított ökleit szorosan egymáshoz préselte. Nem mert a szemembe nézni. Végül aztán elővette egy borítékot, Felállt, átadta a levelet, és már indult is kifelé. Várjon! Kiáltottam rá. Aztán bocsánat kérően hozzátettem még. Kérem! Visszaült, épp oly idegesen, mint korábban. Feltéptem a borítékot. Legdrágább barátom! Köszönöm neked, hogy élek, és magyarázattal tartozom. Örök kihálás leszek a percekért, amelyeket egy olyan csodálatos emberrel tölthettem, mint te. Csak az fáj, hogy így lett vége. Most nem tudok mást mondani, mint hogy azt tettem, amit helyesnek gondoltam. Mindkettőnk számára. Kérlek, felejts el engem. Biztos vagyok benne, hogy meg fogod találni azt a boldogságot, amelyet oly nagyon megérdemelsz. Találkozásunk gyönyörű emlékét megőrzöm, míg csak élek. Szeretettel, Szilvia A reményt, most döbbentem csak rá, mindaddig nem adtam fel, de Szilviaim már nem adott több lehetőséget az önámításra. Vesztettem, végérvényesen. Mondja meg őszintén, kérdeztem látogatómtól. Hogy tudták rávenni, hogy férhez menjen hozzá? Hát nem nyomtak pisztolyt a halántékához, az biztos. Válaszolta szinte suttogva. Aztán, ahogy rádöbbent, milyen szerencsétlen metaforát választott, elvörösödött. Balgán azt reméltem, hogy ha elég kitartóan kérdezgetem, valahogy ki tudom belőle szedni a titkot. Szára megérezte ezt, s álhatatos kérdezősködésem ellenére merev és hajthatatlan maradt. Rendíthetetlenül hű Szilviához. Végül aztán fölállt. – Örülök, hogy találkoztunk – mondta félszegen. – És nagyszerű, hogy teljesen fel fog épülni. Ha bármire szüksége lenne – de ezt már nem fejezte be – ha megteszi, túllépi az előre megírt forgatókönyv kereteit. – Arról se lehet szó, hogy üzenetet vigyen neki? – bocsánat kérően széttárta a karját. – Hát ennyi? Tényleg csak ennyi? – jajdultam fel. Találkozunk, megszeretjük egymást, és aztán egyetlen szó nélkül egyszerűen eltűnik a föld színéről, mint ha semmi se történt volna. Igazán sajnálom, mettyú, motyogta szara. Másnak is fáj, nem csak magának. Lassan elindult az ajtó felé, de utána kiáltottam. Ezzel meg mit akar mondani? Mi a fészkes fenét akar mondani? Megállt, megfordult. Döbbenten láttam, hogy sírás környékezi. Szilvia igazat mondott Matthew, maga valóban nagyszerű ember. És azzal elment. Én meg egyedül maradtam Szilvia utolsó szavaival. Amikor úgy határoztak az orvosok, hogy végleg elhagyhatom a kórházat, maga Tammus professzor hagyta meg nekem szigorúan, hogy kerüljem az izgalmakat, svegyem vegyem a dolgokat könnyedén. Ez a tudós férfiú még arra is felhívta a figyelmemet, hogy a régi nagy gondolkodóknak igazuk volt. Az emberiség kétezer év alatt sem tudott jobb gyógymódot kitalálni, mint a hipokratészi bölcsesség. A sebeket leginkább az idő gyógyítja be. matthew még ne hagyják egyedül, intette családom tagjait a professzor. Egyelőre nagyon fáradékony, erőt kell gyűjtenie, fizikailag és lelkileg egyaránt. Az öcsémmel kivittük anyát a repülőtére. Elbúcsúztam tőle, s amikor megöleltük egymást, éreztem, nem szívesen hagy magamra. Jó pár napig győzködtük őt Csezzel, hogy Melkomnak szüksége van rá. Mivel Ellen még csak négy hónapos terhes volt, a szüleinél lakott, és remekül bírta magát, az volt a logikus döntés, hogy Csezz maradjon velem. Két órával később már vonat rohant velünk. Mi lenne, ha elárulnád végre, hova megyünk? Követelőztem ingerülten. Az öcsém egy valóságos szent volt, hogy elviselt a kiállhatatlan viselkedésemmel együtt. Mindenben hibát találtam. Svájcnak két dologból feltétlen fölöslege van. Kakukkos órából, meg magas hegyekből. Mi értelme hát vonatozni túrákig, csak azért, hogy megnézzünk még egy ilyen ormótlan hegyet? Először is már maga az út csodálatos, kezdte Cserz türelmesen. Másodszor most egyenesen a világ tetejére megyünk, ahonnan az egész hegyláncot beláthatod, egészen a Matterhornig. Harmadszor ott aztán tényleg nem lehet semmi más csinálni, mint sétálni, pihenni és bámulni a havat. Korán van még ahhoz. Morogtam. Nem lesz ott még egy szemernyi hó sem. A glecsereken mindig van hó, Felelte diadalmasan. Biztos vagyok benne, hogy rendbe jön az alvókád, végre jól kipihened magad, és fölszedsz pár kilót. És ami a legfontosabb, ott végre megtalálhatod, akit keresel. Igen? Ki csodád? Saját magadat marha. Szionban leszálltunk a vonatról, s a cucainkkal átbattyogtunk az alig ötven méterre lévő függő vasuthoz, amely mindössze húsz perc alatt felvitt minket Krensz-Montanába, jó 1500 méterrel magasabbra. A Hotel Du Parkban szálltunk meg, amely a század előn tüdőbetegek szanatóriuma volt, s így az épület egészét valamiképpen kellemes gyógyszálói hangulat járta át. Hogy a helyettes szándékosan választotta-e, nem tudom. Az minden esetre biztos, hogy lenyűgöző kilátás nyílt a matterhornra. A közkeletű nézet ellenére, mely szerint a magaslati levegő az első néhány éjszakán nem hagyja aludni az embert, abban a pillanatban, ahogy felértünk a szobánkba, végig nyúltam az ágyon, s úgy, ahogy voltam, ruhástól elaludtam. Az utolsó dolog, amire még emlékszem, hogy Csez lehúzta a cipőmet. Hát ez az, testvér. Aludj csak. Fent vagyunk a Varáshegyen, látod, és rendbe fogsz jönni. Hidd el. Rendbe fogsz jönni. Ha meglátja a ragyogó nyári napfényben dündöklő, roppant hófőtte hegyormokat, még a legvilágfájdalmasabb embernek is elillan a keserűsége. Én pedig miközben a teraszon elköltöttük a reggelinket, ezt láttam. A kenyeret a szállóval szemközti pékségben sütötték, a vajat egy szomszédos tehénke adta, a sajt a falu végéről érkezett. Mint csibész diákok lenyúltuk a kosárban maradt zsemléket, jó szolgálatot fognak tenni fent a Glecser tetején, még vagy újabb ezer méterrel magasabban, ahol pikniket terveztünk ebédidőben. Amikor ezer méteren kiléptünk a sikló kabinjából, erős légszomjjal küzködtem, olyan ritka volt a levegő. Óriási hóborított a völgykatlan terpeszkedett előttünk. Mint lelkiismeretes túravezető, Csez a tenyérnyi bikiniben szágoldozó hölgyek felé mutatott. – Na és? – kérdeztem fanyarul. – Te nős vagy, én meg fütyülök rájuk. Ebédejünk inkább. Csez fölnevetett. – Most meg mi van? – értetlenkedtem. – Tudod, hogy még csak tíz óra? – De semmi gond. Örülök, hogy kezd visszatérni az étvágyad. Miután már vagy egy hete jártuk a rengeteget, barangoltunk az erdőkben, s a parányi falvak mellett húzódó tiszta vízű tavacskák mentén baktattunk, kissé kezdtem visszanyerni az erőmet, s mintha egy kicsit kevésbé fájt volna az élet. Mondtam az öcsémnek, béreljünk síléceket. Tamusz professzor nem nézni jó szemmel. Ugyan már, ez a glecser olyan lapos, mint az országút. Ha valahol síjelhetek, itt biztosan. Bár kezdetben a lábam még kicsit bizonytalan volt, tudta állni a tojás tartásból, délre pedig már tűrhetően siklottam. Igazán pompás volt. Láttam, Cseh csendes elégedettséggel somolyog. Néhány nappal később épp indultunk, s ahogy sétáltunk át a főtéren, szemembe ötlött egy plakát. Azt adta hírül, hogy pár nap múlva koncertet ad a templomban a legendás zongora művész Vladimir Orovic. A rendkívül kedvező helyen Gemf és Milánó között fekvő Krensz rendszeresen fogad látogatókat szerte Európából. Azon a délutánon ragyogóra fényezett, fenséges ében fekete hangverseny zongora díszítette a vakítóan fehér falu szentély közepén felállított pódiumot. Ahogy közeledett a koncert ideje, egyre izgatottabb lettem, hiszen olyan régóta nem hallottam élőzenét. Valójában a zene Amelyet az elmúlt hónapokban hallgattam, jobbára csak bennem hangzott, hiszen többnyire a néma klaviatúrámon játszottam. Négy órára a kicsi templom zsúfolásig megtelt. Horovic fellépett az emelvényre, görnyet vízna emberke, csontos, madár arcán feszültség. De csak addig, amíg nem lépett a elé. és ahogy leült a zongorához, már is hihetetlen önbizalom sugárzott belőle, még mielőtt akár csak egyetlen billentyűt is leütött volna. Csodálatos, felejthetetlen élmény volt. Soha senkit nem hallottam még ilyen finom eleganciával, ugyanakkor érzelmektől fűtve játszani. Egy múló pillanatig szinte sajnáltam, hogy annak idején nem ezt a pályát választottam. A sok rétű programból kitűnt, hogy Horovic minden stílusban otthonosan mozog. Az előadás módja állító, a tempója soha nem öncélúan szédületes. Művészetének egyik jellegzetes sajátossága éppen az volt, hogy bár elképesztő sebességgel játszott, produkciója mindvégig tartalmas és érzelmegazdag maradt. Mozart zongora szonátájának Allegro tétele meglehetősen gyors volt. Chopin serzója még sebesebb. A fő attrakciója azonban melyet a program utolsó darabjaként játszott, egy kevéssé ismert, porosz zeneszerző, Moritz Moszkowski, mint egy másfél perces Evdur etüdje volt. A művész egyetlen hatalmas fékezhetetlen lendületét a közönség lélegzett visszafojtva figyelte. A ráadás pedig egyszerre volt meglepetés és borzongató izgalom. John Philip Soushának az amerikai nemzeti lobogó dicsőítő nagyzenekari művét Horowitz a saját átiratában adta elő, de oly elképesztő iramban és olyan lenyűgöző biztonsággal, hogy amikor a szám vége felé a fúvola kíséretet imitálta, az ember azt hihette, három keze van. A darab végén elsőnek pattantam föl a helyemről s újongva bravóztam. Részben nemzeti büszkeségből Részben a mester zsenialitása iránti rajongó tiszteletből. A templom atmoszférája a közönséget áhítatos gyülekezetté formálta. Sokan úgy érezték, hangot kell adniuk elragadtatásuknak, odamentek hát a mesterhez, kezet fogtak vele, s melegen gratuláltak neki. Horovic arca elárulta, hogy ilyen közvetlen kapcsolatba ritkán kerül a hallgatóságával. Miközben ott áldogáltam a soromra várva, a bűvös Steinway elefáncson billentyűire annak a férfinak a késóvár pillantásával néztem, aki a lakatlan szigetről megtérvén hosszú idő után most először lát formás asszonyi idomokat. Csehsz persze észrevette, hogy mereztem a szememet, és oda súgta. Maradj itt, majd ha elmegy, játszhatsz. Horovic végül megszabadult hódolóitól, s pár perc múlva a templom üres volt. Csak hárman maradtunk. Csez, én, meg a zongora. Nem fogják bezárni? Ez egy falu, felelte. Itt senki nem zár be semmit. No rajta, rád fér egy kezelés. Én megyek, veszek néhány képeslapot. Majd a szállodában találkozunk. Csábító volt nagyon. Csak ültem sokáig, és nem mertem megérinteni a billentyűket. Percekig azon gondolkodtam, hogy mit fogok játszani. Aztán már azon, hogy mit tudok. Lassan, egyre fokozódó rémülettel döbbentem rá a válaszra. Semmit. Egyáltalán semmit. Ez volt az a pillanat, amikor megtudtam, hogy még ha valahogy túlélem is Szilvia elvesztését, a zene menthetetlenül és jóvá tehetetlenül oda lett. Kihullott a kezemből, kipergett a fejemből, kiveszett a szívemből.